بابہ په مکہ اغان بابا په مکہ او اسماءه و افصل وخت اسواس او سوي او کبره جوه او ورڅه کواله متعاقد دا کوم صاحب فانها صاحبها وكله عدم كل سالي من قيده 11 ساعة كم يخطرا بجهد بتم بدنم الانسان مهتمان في سرعه اني بدق ديتك امرت اللي عليه ده يكون مضمون من جديد والله هذا قالوا على كده فايش مشكله كيتناسب في 12 فقط ما هي عندنا متطلب نطقم شدوه غيره سدي او بسم بعد كل متضادي كما تطقم تخفيقه چکه له څنګه کې اخلاص ته صداقت او کو دیر ده کدا نو باسه وله ځم با فونچ او في اخلاس تانوك الليك بالقدير ومن اخرى تصبرك نقل نصرع بي شو خذيك ستبكي وضاد الفما كيف ما تشاء وضاد الفما في كيف ما تشاء لا جهل وفعلك لا وزرور است دنه چته پانا شو په پا خدای کې نو باشتہ علم چ دي نو صدې او ستا فیل چ دي نو وزر ندي او علم ستا جهل ندي ک خير ټول مسلې په خدای ته لګلو کړي را وی واري فنا په خدای کې پکا وبعادل فنا چلا کنت کې پماتشا پکشه نفع علم کلا جهلوم و فعل کلا وزر و ستا علم جهل ندي او ستا پيل ک خير وزر ندي دا اول موضوع شو شعر وای عارفینو د مقام کې ویلي دی الله پاک کوئی راځه ایا ودو دا مثال لچا دی دا د مانو د موزی دی او اولله نه مثال لچاو د مرائو دا, دا. دا مثال لچا دی دا د احسان كون کی د zarar رسون کی دی او مخکنی مثال لچاو هغه د مرائ مثال ریاکان بس راضي دې ده کې بخپه ورکه خدای دې یو ځل تحقیق ته محتاج دي اي يود اي اخوخي استبحامن قاري دي يا اي يودو کلا يودو استبحامن قاري دي په مانا دې نه پي دي اخوخي نه اخوخي اي يودو ايگي دزلنا وق تاسو ان تكون له جنته چوي دد د دا پاره باب من نخيلن نخرمان ونابن دن دنگرنا تخسيص ته دې دوه ولي دا دوه تخصيصوالې شهرې مورې په پاکستان زکه چې بده کې نه پړې راځه او بل دا په پا مدینه پاکه کې دا مدینه منوره کې ډېر دینه ده دی د کریم خدای خیال یو پټه ساتلې ده کنه هغه ډېر جا ځاتې ده راکدون او د ننګور دي چې تک سپین خېستا دا ډېر خېستان ګودي او خجر وکې خبرې مګ من نخیل و اناب تجري چې بایږي من تحت هل من تحت اجارها لاند دونو دا, دا غینا دیرونه بهګینه د ابو کارم برابر دکنه په اړه دا ابو کارم برابر نو خیر میر عبدل پکه شیخ می عبد الله ولکه دونو الکانو سرما ترجمه کوونه به الکانو سره اله کنه غو سمبالیږي په دا شلګی چې تر هر جام نو دا په ابتدا کی وی چې بیه لهو جنتهن چې دره پار باغ وی من نخیزه نخرمگانو نا او د انګورنا تجریج بیگی من تحت حل انهار لاند لاغینه سلوق قسموالی فقط ما غیر ورو ته سوق قسموالی وی سلوق یو د شاتو دا بل د پيو دا نو ما او ته نه دا اخرت باغ نه دی دا د دنیا باغ دی आवाज مولا ورکه مې دي کې صرف نیرون روان دی غشات پگنيشته دی وې خا خا وې او خوې دا خو شو دوه کشوماجو مې دا د دنیا باغ دته د اخرت باغ کنه فکر یې هغه ته تل دي اکثر خداشي کنه د دې کتل ته دلی تجریج وایي کې منته ته حالان دي غوونه دا کنه الانهار یعنی کار دو بویم برابر دي او لفو فیها ویدد ده پارا من سی ون نخیل ولعناب فیها وی پک من کل سمرات هر قسمه نیوی نو ما تاسو ته تخصیص وجه ویله وکنا مور مې وییم پاکستان کې نشتا غلیم پاکستان کې نشتا راځي مع ثواب هول کې شرط نه اے طالبہ او د ار یو شدنا شدت احتیاج دے باغ تا معلومی گی دا ار یو شدنا تدقیق چرتمائی کنا دیکھرے چا دا ار یو شدنا شدت احتیاج دے باغ معلومی گی ما سوا بحول کے بار ارسی دل دی دی شخص تا دا غی من تا دا من ترسی دل دی کبر بڑا والی نو دی کان در پا قصب دی نو دے جنت تا صخ محتاج دے دے باغتاکا ندے دا یواب ولہو ذریتن او د دا پارا الواد دے نو که یواب دے بینو بیابا مخوا نو الواد دے مشتانو بیام صخ محتاج چوکنشو او که الواد نو جوانان بینو بیابا مخوا دعفا او او دعفا زعیبان دی دعفا چلما زعیبتا ما شمان قادر پا قسب دي. ندریه واړه شرطه صدق ته اړتیا لري کاوی کنه باندې تیم کې پاسوا بها اور اسې د دې باغ ته اسارن بلبلکه مونږ ته بلبلکه وی ته جنې هغه با تعویز خواږه چې دا سره شي کنه دا څه ګوره تاویږي تاویږي تاویږي کل امو د سپان ته پورته شي تاسو ته غلغله ها بس دا غلغله و ته ایمه و ته ببلکه کوي ها ببلکه یا داسه پدا چتاوی کی تاوی کی وسپان دا ببلکه ابادی فيه نارون چې باغی کی و غرم دي ها نو دا چتاوی باغ ترشي کنه راشي ها تاوی په تر قط بس راځه نو دا کنه یبه په باندې وام چې کلا چو عمر غاغه نو ټول باغی ولاو چې دکنه اتمه ککنه نه خبر دې تا دا د باندېګه واخ پک خير کو کذالکم دکرنګي وبجن الله الله بیانای لکم الایاته تستایتن او د مثالونو لعلکم تتفکرون دې د پاره تاسو پکې فکر وکړی نو فکر ان باشک کې بوښا ید رہی فکر خدای خو فکر وغاری فکر ان باشک کې بوښا ید رہی راه ان باشک ناچه پی پروکا بکی بحب الرحمن عوض باللح من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنی داوستو بیان دا دیدی چی کم دا خودے پا نمبان دا دور کردی نداب او بل بلما دا چالي بیا قبلو ما چې منافق مسلمان دی بشرته په کینور لګي منافق په مال حلالي منافق ما مؤمن وليا الذین آمنوا بالإيمان شرچو کو نشو انچو کو من طیبات ما کسبتم طيب دین معلومه شو چې آرام الانه قبله دا بشر کینه دی جانا مصطفی عاشو نظره لحضرت <سؤال> مولانا سید بکری دیزادلی رحمت الله علیه خلاصه کلام دادا چې ما باندې ورستېری شی او په دې وسکه زی علم حاصل نکما او چا لږ خدای په نوم سره قور نکما نو په ما من عمری زو يم چې بعضه ماده عمر نن مده ویګر ازل یا ای حلذین امن وید ایمان خاوندان انتکو تاسو خرج کې پومور خیر کی من توې دې دا پاکو اغمالوننا کسبتم چتاسو پتیجارتو پکا سبانی گٹلی دیو دا زکاة شو دا مسئلہ دا چاہ شوید؟ دا, دا زکاة مسئلہ شوید او مم ما اخرجنا لکم من الارضی دا مسئلہ د وشر شوید وشر داند شیر او زکاة داند شیر او زکاة داند شیر او زکاة کم دیو و مم ما د دا اغدانونه د دا اغه میونه د اغه قانونونه اخرجنا لكم چې موږ registries تاسو لپاره د زمکینه د زمکینه می registries شوی دی د نیم registries شوی دی او کوم معدن چې د بیا مونته د ناغې کم دا مسله وکنه او بس رازه کله ما خرج چې کله ما خرج من الارض فبيه الولشرو اگر ک اگر که دی کھزروا څمر ترکارې ټماټرو کې مشتا شافي سي په ټماټرو کې قائل نه دي ولا تيمم الخبيث او تنس قسم کوي دردي او د ناکارا مين هوتن پيقونہ دامن هو په چا پوری تفسیر حلماني کې لیکل دي چې د مين هوتن پيقون پره متعلق ا دا مقدم شوې دي راس پټی دا دي چې منهو پکت دې دینه تاسو خرج کوي او د کار نه نه کوي او که یو سړی رو ردا سي دي تبشیر حلمانی کې وکړي دي چې هغه سره سومره چې سدي نو ټول ردي دي مې بیا په کومه مساله ده کنه ردي بو ندا دا مساله په اکی کې دا چې ردمشتا جيدمشتا دي د دین ور کوي او د جيد نه نه او کول ټول رديد نو سعیده که صحیح نه ده بالکل ور کول صحیح ها اوه با صحیح ده او شد نو بیا غاصه خدای په نوم ورک ها اوه بس ها او او ولا تيمم الخبيث تاسو قسمه کبه دردي او د ناکاره منه جبقت دي دینه تنفقون تاسو خرج کبه او د کرره ننکبه کر نو کار نشته نه بیا د هر تر دین استفاید او حالم دا چې الله وی تاسو مال راکوي تا او تاسو په خپل حقوقو کې نه علي عجيبه خبره ولستوم او حالم دا دي چې نه تاسو یي اخذي هي په حقوقکم اغشتون کې د دې ردی کنه نو تاسو په حقوقو کې ناخلی إلا أن تغمدوا في مگر چتا سو پک چشم پوشیو کې او سترګي پټي کې نو چت سترګي پټي کې نو دا په خوشاله دي باغښت کپغیر خوشاله سره په خوشاله نه د انمال کوي او عالم په دې پېشه چأن الله غني عنكم عن نفقاتكم او حمید دکتا او دے ستار الیمپیگی حمید دے محمود دے دا فائل پر مارا دا مقول دے نووکی رجیب لائق سنا دے نو دے اعلی شیع قبلی کادنا قبلی اعلی قبلی دے کم دیتے اشارت دے بس رازہ دو محرک دی خدای پاکویچ الشیطانو یعیدکم الفقرہ یعیدکم تانسو یری دا مقولی ثانی دے الفقرہ ان انفقتم في سبيل الله تاسو ياريد دا الفقيرنا دا دا داي يريدو دد استعمال بخير كين كيغي بشر كين كيغي دير استعمال بخير كي ديو دي جه كي دير استعمال بخير دي كي دي يعني ياربي تاسو يا ترجمه المولى كل دي تاسو ياراي د فقر نہ کته انفاق فی سبیل اللہ کہ و یا امرکم او تاسو ته امر کوي په بخل عبد الله ابن عباس شعبی دی چې سونه پخا په قران شریف کې راغلي دی نو دا په معنی د زناده او د عدم د حیا دی او په دې ځکه په معنی د بخله په دې یو ځکه په معنی د بخله تو قران شریف کې وایي دا مسله والله یریدکم او خدای تاسو ربادہ کوي مغفرتا د بخښ د بغنی د خپل جالب نه پاخیرت کی د اخرت سره ورولګی چې بخنه برتوی کی چې تر سر اقور کی و فضلا او دسو و فضلا مسقان واسعن په دنیا د ریس کې واسع چې الله پدا کا خیر سکیدا دا تا کی والله واسون او خلیقه چې دی په اخریدا پزلدو علیمون او عالم دی بنیادکم چې تداس صدقور کیسه تا پکه سنیت دی پدې د خدای لم دی او صلی الله پاک یوتیل حکمت الله ورته علم با عمله حکمت من علم با عمله په دې تفسیر الحلمانی کی وګیره کې لیکلی دی چې حکمت څه ته وایي اتقان العلم والعمل علم او عمل دواړه د احکام په درجه لګول حکمت من فهم الدین الله پوې د دین ور کوي حکمت الله پوې د دین ور کوي علم با عمل ور کوي اچھا ته ور کوي نا من يشا هغه چاته د الله ارادو کی ور کو او او الله په کوی چې یو مې یو تل حکمت اچھا چچه علم با عمل خريپا ورکو فقط اوتیا خيرن کثیرا تا کی سره ور پر شد ته خير ډیر जातो فقط جم لهو خير د دنیا جم کړې شد د پر خیر د دنیا او د آخرت شو او ما یذکرو او لنا پپوی چیسو واذنا قبل وی نصیت نہ قبل ایلا اولل الباب مگر خاونده خالص اوکلوا ادا کم کسان نشاوي ته حکمت پر کړې شي وی دې علم با عمل بس د ان دا مسالده وما انفتم من نفقهت اگ چې تاسو خرج کې د صدقینا بس رازا ارس دا قچه دا کلگ دا کدیر دا کپخکار دا کپپٹ دا ناٹول پکی را ریکن کپخکار دا. دا. او نظر تم یا تانسو نظروں کے نظر ستوی ایجاب المباختوی نظر مانا ایجاب المباخت زانبان مباخت یا واجبول یا تانسو نظر کے من نظر نه نظرنا نپاغیر وفاو کرا پدې نظر دی وقف او کړه نو پ ان الله یعلم خدای پدې پیژني او یوجازیکوم تاسو به جزا که خیر علم سبب د مجازات دی کنه دی د او ما لظوالمی لمن نشتر د ظالمانو د پاره کم ظالمانو چا غمال په ګنا کې لګی په مور خیر کې لګی که په مور شر کې لګی په مور شر کې لګی نه په دې ځالېمان او د پارمن انسواره شوک مددګاران چې مدد امداد وسروکی بس داسې کارو شو چې پیغمبر علی السلام جوارې ویسو وی پدی اهلی اسلام ته وی مسلمانانو ته وی د کافر او تابع اهلی زمو ته صدقه مور کوي چې اسلام رو ټیک دا له بارکدایات راغلی دې تراځ دامیاتم جوار په ان تُبذُّ الصدقاتُ قُضِيَ بِأَوْقَاتٍ بِكِدَمَ ان تُبذُّ الصدقاتِ ان تُذهِرُ الصدقاتَ کَتَّاً سو پخکارا صدقې ورکوې نَفْعِ نِمَاتِ نَفْعِ نِمَاتِ مَنَ فَنِعْمَ شَيْءٌ إِبْدَاءُ الصَّدَقَةِ هنِ عِمَاتِ سَمَنَ فَنِعْمَ شَيْءٌ ابدا او صدقه یا ابدا او صدقه بیر خشیدی یعنی خشیدی ور کول د صدقه فقرا لیکن بلتر ته ان فقوحه او کتاسی پټور کوي د صدقه صدقات و تو اتو او فقراو ته ور کوي سند اخفانا په قران ته ور خیر لکو ما غاده پټره چې پټیته ورکه مسرفم سیده سې مسربته ورکه او پپټه ورکه نه داسه په دا په نبي سره په کې او پرځي وسته وې پرځي په فقاره ورکه چا سره په دبان تحمت تل کې چې زکات نه ورکه حبيب او یكثر عنکم او الله بمحو کذ تاسنا من سیئاتکم پېږي ګناونه تاسو پېږي کنا چې د پمابند خو دیو د بندکی دی یا وړو ګناونه او الله ما تعملنا حبیب الله تاسو په اعمال خبردار دی نو چې خبير دي نو اصرار خدي کوي چې ابدا خره ها اصرار خدي کوي کنه خدای خبردار دی چې الله خبر دی نو پپټه ولینور کوي اونو بيلا سلام وی چې سوچ سر پی لا تصدکو الا ال الى المسلمین په مسلمانانو باندې صدقه ورکوي کافره ته مور کوي نه یاط نازل شو نه یاط نازلې رسول الله وی دصد على کو ا کل اادیانې ارچا ا چا ته ص د قورکي خو بیایان ګورې هربي ته ورکل نادي می ته صده او هربي چې تا سره جنېګ تر سرده خبررکول ناارابي خ په کو چې ل علیک لسه ععل ذمتکا کاله ظمت کا نه د پهځې مستته خو کول بي ته فصاتې مستق داستا پهې من نهدي ادا حکم کړی دی چې کنا کافر وتو صدقه مور کوي دا څنګه ده ولکن الله يهدي من يشا لكن خدای هدايت کیغه چا ته چا الله ارادو کی او ما تنفقو کپ مسلماني کپ غير مسلمان او يره کافر بحر به نه غوري بلکہ اهل ذمه به اهل ذمه او ما تنفقو من خير د مالنا مراده خير نه چې ور کوي پهلې نو دا ساسره نفسونه لپاره دی ولی نه پېدی نفسونه تراځه کنه او الله په کوئی وماتن فیکونا دا خبر دی په معنا دی ارشاد دی وماتن فیکونا ک ولا تونکو وماتن فیکونا او وما تاسو خرج نه کوی ولی دا خو اذاهت المال دی حرام اذاهت مال دی که دی وماتن فیکونا او تاسو باندې خرج کوي یعنی مخ خرج کوي دا نه پی په معنا دا دا إلا بتعالى وجلا مگر دپار دسو نو طلب در رضا ده خدای د ذات ته خدای د طلب در ذات ذات ته خدای او ماتون چې کومن خیرین هغه چې تاسو ورکړی مال نه یو فلیکم کامل بدر کریم درکې شته تاسو ته ثواب دا دی او وانتم لا تزلمون او پتا سبحان به ظلم نکيږي څنګه چې داغه ثواب کې کمی وشي یا بالکل در نه به کمی کیږي نه به محروم کیږي اذا صدقہ بده چاند پاری نوایه ليل فقرا الصدقات یعنی صدقاتکم للفقراء دا صحابی سپری او د تقننګ ټول طالبانته نوسم رات ټول طالبان چې په دین په مسلو کې ګرځي اگر که په کور کې مال شتن ته غني دي اون دلته صدقات فیده کوي نه پر ځای دي یعنی صدقاتکم للفقراء دل خبر د مبتدا محذوفه دي صدا کئ ستارو مد پر د فقیران وی الیذینا اغضقیلان احسرو چې دی بنکلی شوی دی ولی دی په علوم ظاهره او باطنه باندې او بل جہاد کې ممکل کنا احسرو چې دی بنکلی شوی دی په سبیل الله بلا بختای کی په خدمت د دین کې لا یستجیونا طاقتنا الذی زربند د ثق فی الارض پزمک کی د پرد تجارت او د طلب د معاش عاش طاقت شتا ک په علوم کې گیر دی ویږي علمیز دکې ذات دی او باطنی او بل غزا سره وزي هغه ته تیاری کوي لکه صحابه سوفا يحسبهم الجاهلو پیګي ګمان کوي پدی باند واقفا د حال د وینا اذنيا ادمه دارانو ولید چنا سوا نک و مادار بیچ پنې جانے غستی دي نو خلقت مادار وي اپو تعففي زکه چې فریس کئ د سوال نه ځان د سوال نه ساتي الله په کچ تاریخهم تبپی جنې دا کسان د په خراب پی جنې بي سیمه هم په علامه تو سره اے چې ا تواضو ده او اثر د فقیره پښتا اثر د فقیره پښتا کنيشتا ا تواضو ده د فقیره مال مشو حکم تعالی می سره سیدی ک سیندی علامه سره حکم بالکل سیدی عدناننګ مخکنه دا مساله معلوم مشوکه یو سړی پزاهر کې مالدار خکاری او په حقیقت فقیر دی صدقه ورکول ته سېدی لا یسالون الناسا سوال ان کې د خلکو نه الهاپا لا الهاپا سې دغه په لمتک ته د پیله محدوبي په یلح فیلحفون الهاپا چې دی موبالغه کې په موبانغه کولو کده سب سوال نه کوي دا سر نه سوال نه کوي ولیکن الله الہاب ولیوی زکه ویده فکر کوا الہاب یزہ کووی جو 44 سوال شروع کین آخر کې کی پکې مبالغهم شروع اخرین نتیجه دادا کمه دا. اخرین نتیجه دادا چې څومره دې ماندار 44 سوال نه لوي حضرت مبارک فرمایلی دی چې دروازه د سوال له ځیک لار بیا بند نشي او د پک د د ذلت دروازه وانته لری نمنګ پدې تنګی کې طالبانو شي هغه حکومت کله نه از آیسیر سوال بی کونه دا شون دی بینی وی وی و. دا وی وی او از آیسیر سوال بی کونه اگر او لکر خرکویی چیدہ کونو که را وی دا پینزور پودا لورچیده کنا وی دا دا دا, دا دا دا ما خیال چیگالی بند دا یحیحان مکومتو کده یک نگوه ببسک وی دا پینزور پودا لورچنه دا داخل کیا زکر دا یو سورو زی پس خرابی کی بیا به گوری نی دا داخل کیا ببین لپینزور پولوتونه داخلهونه چې هغه سړی د پینزور پولوتونه داخل کړه هغه پکې تشثال کو نو داغې نه 15 پېتزر روپې جوړه. نو مې چې د لس بلا سونه وو او د سل بلا سونه او وخت څه پوښتنه کوي؟ اته دمانه کې 15 پېتزر روپې من 15 پېتل کوي. اوکه. یعنې په خوږه او کې چې موږ به د پیګي ا دا یوی یانی په غشتل دی یوی یانی چنی او چه بند یوی نه چواشت نو یو وخت جواب ته پکېدل نو مستوی په درې نه باندې بار څه کېدل داس وختې نو کې خوده و چې دا باندی نه کوي وا چکو هغه چې تاسو خت کې من خیرین نه ماننه په ان الله بشی علیم الله پاګیبان علیم دی نو تاسو به جزاده آ صدیق اکبر وی ا وی پیږي خزر دینار او سرو سلوي خزر دینار لس دیناره د شپې ورکلو لسی دروازې ورکلو لسی په کارو ورکلو لسی په پټو ورکلو دایاس نادل فیو په صدیق اکبر ته او عرش مبرک سره سلورو روپیه دیناره ک درحم دینار او درهم ک خو پرې کې جن کنه ورکې دي ها هدايت مې دینار د سرو درحم وی درهم د سپینو زرو څلور درهم هو سريدي یوي د دروازې ورکو یوي د شپې ورکو یوي په کارو ورکو یوي په پټه ورکو دایې نپال دی ټیک ټا نو یو خاري ها دلته د انپ ته سلام مخ کې واچوا کنا اته وچنا دی برابر باندې مخ کې دي دې لپاره واجب نه دی اورېم مسله کوم یو تسو وې درې م تاسو وې درې م چې وخت کله داخل شو د ماز پخین نمازې ګر نو قص واجب دی او چې قبل د وخت نه کېنو مستحب دی دا مستحب د واجب نه دی چمه که و تزان تیار بس په دین کې دادرې مسلې دي د نورې ځ پې کې د نورې ځ په حاشیه لیکل یو ورې یو باندې که د دوا مې ته نو اوغت یو من چې د آیات مبارکتی انده کې د وقو لدی چې د دین غشتونه بي السلام اتیابه ځ په سوفات او اوغت کېږي لیکن وی تحقیق دا د دې د نغستو نبی علی سلام نه حج په پس وپات دی. دا خالص اخریده دا زموږ له که څخه وکړه نه هغه موری مرشید هغه بداوی بس همیشره پاره چې دا نه هر ورځې پس ته دې نغستو رسول الله وپات د دې نغستو بل آیات نه د لا علم دې کې بخپې کړو کو ده کې پدې روح بند شې ودا اول یا الی یوم اتمت لکم دینکم کن کنا هغه د دین او دا, دی دی دا حقيقتي وسط نه دی نو کی فکر کوم چې بده کې کم مساله ذکر ده خو دا کنه چې د اخری آیت او متقو یومن ویریږه دا غزاب دا او زنا تر جوو نبیه چتا سبب پیش کلی شي په دې کې الله تا ثم توفى او دا ورکلي شي كامل به ورکې شي کله نفس ما جزاء د اکی عمل کسبه چې د کړې د ښه وی ک شر او هم لا ظلمون اپ دې په پټي ظلم مونکيږي ظلم د قسمه دې یاداره چې پټي کې نیکه کمیوکی یا په بده کې زیادت کی دایووبم نه دا مسلدان یا ایها الذین آمنوا دایات مبارک مولا قد دی پایا تمداینه سرا بیا آیت تک ما یا آیات تمداینه دی او دا آیات تمداینه چې ولمو ویليري چې د دینه په قحای کرامو د ونیم سو مسلې د دین نشته دي پس نو د آیات آدا نو معاملات د دی چې د طول ملقب دی په آیت مودای نه یو بل سره معامله کول د ده دوشه یو خبر مې د ذمہ دارا چې عبد الله ابن عباس صاحب وی چې خدای سلم جایز کړی دي په اطول آیت من کتابه پډی اوږد آیات مبارکې چې دمر آیات په قران شریف کې نشته یو آیات کم دی دون آیات پا قرآن ایزیم کی بل نظر آغلی چو خدای السلام پا اوگد آیات کے جائز کردی دیکھ ازاقی الحدایات حدایہ کی اوگو ہے اوگد آیات کے بابا مسلم کے روی دیکھو راضی آغاد راضی یا ایوہا الَّذین آمنوا اید ایمان خواندانوا ازا تداینتم ازا تعملتم ارکا لیشتہ ترسیو بل سلام اعملکوئے ولی تداینتم بابی تپاوردی جانبینن را ار کړي چې تاسو به سره معاملکه وې بده نن په قرضې سره نو هغه کې نیټه ضروری ده اله أجلن تر نیټه پوري خو نیټه به کومه نه ته جهاد یا غو بلشي کماله نیټه به مالو مسمن مؤجنه مبهمه مني نو تاسو کې په لټ سره به دا کې یا تاسو کوم څه او الله په کوم شوبل یتوم او یکل دیو کی دا امر شګه امر دی امر غائب دی خدا لالم لامرسی ولیا الله لام مقصور دی خدای وی دی په مرحله ورو وختې چې پسته وو پسته ثم پسته پان بدی بیا ساکل کی تقدر ملتوس پسته وو ندیکنه ولیکتب او لکل دی کی بينکم په مابین سټاسو کې کاتب منشی ول مولی کلی دی چې دا کاتب نکره ده د کی دی ته اشاره دی, دی. دی چې کاتب بغیر جانبداری جانبدار بني ګوري بالعدل په انصاب سره عدل دمانه چنه به پکې کمی کینې به زیادت کیږي خپل طرفنا نه او ولایکه به کاته مون او انکار دینه کوي مونشي ان یتوبادله کولنا کما علمه حلا حل کا په مندلام لما علمه حلا رضی و جنچه الله د تعلم د کتابت پر دی نو د دې نعم شکر دی ادا کولو لکل دلکل دلکل. نو دی کوي فل یكتب نو دې دې پوې کنا او دې دي چې کم دې نو لیکلو کی لوشکرن لنیعمتل کتابت او ول یم للی لذی اوس راځی او الله پاک کوې چې زید رالي غل دې عمر ته کار ورکړی دي پوې کنا نو عمر عمر عمر مدیون دې زید دائن دې پوې راځه اے زید چې دې نو سدی مقرض دې او عمر سدی مستقرض دې راځی ول یم للی او بیان دیو کی حملہ سمانه بیان چته وه بلی لیکي واليوم للذي او بیان دیو کی هغه سره عليه الحق او چې په دبان حق یعنی دین دی ده ولي صاحب البلدي ادراب میمافي ده زبانه کما قرضه دنه پخپل اوت مالي مده کنه ولي تقیلا او ايدي يري خداينا ويګه او پکې کمی پکې نه کوي کمی دي پکې نه دي زیات د تموهه زیات خداي دې نه کیږي زیات چوکي کمیونکی نام دې راغله ولجت کیننا د خدای نه دیریږي کمی دی پکینه کوي رب بهو دا رب بهو ول راغه اودی د خدای نه چې رد تربیت کوم کې دی ولی چې دی پکې کمیو کې نو د اعمال د تربیت کوم کې دی د تربیت کوم کې بل سوچشتا نه چې شت دی نو کې اپوسټل هم رب خوښ تک نه اول ايابخص اودی دی کمی نه کوي من خدای دی حق نه شي ايو پټي ام نبو صلی الله پاک کوئی راز اچ فچا باندې دین په تیو د امدیون سره پینکان له دی چې چرته وګصه لري علیہ الحق په بېګې چې دې سو په چې په باندې حقی سفیحان ناقس زمانہ ادی مول عقل دې کنه کس العقل دا سفیح ته ګوري مجنون نه دې چې دې مې چې عقل پکې نشته نجي ناقس العقللې ختیف العقللې او معیپا ایا زعیب تے چا ما شن دے ایا دیر مشر دے خبر نشکولے حق نشیل ثبتولے بلکہ حق تینا باتی لیگی حق تینا باتی او لا اولا یستر پیو یا طاقت نلدی نپدہ انشان سر جو گنگا دے یا پجبن پیگی یا لے ونے دے بلکہ اولا یستر پیو طاقت نلدی چا گنگا دے گنگی دے مثلا او یا پجبن پیگی او ان یم له ولا است او لا است جو تاقتنا ری ان یم له هوا چې بیان کړي په خپل نو خپل له نو پهاس بیان دیو کی ولی یو متولید ده واکدار ده ده متولید ده چې پلاړ دی یا روب دی یا وسی دی بل دل عدل په انساب سرچینه باندې با پکه نه کوي بس ته شی دو دا او سره دی چې سرپی دی کہ نہ شہادت تم ضرورت تھی نہ صرف کیتابت نہ دی کافی کیتابت کو مصعبہ مسئلہ دا شہادت پر دے مستشیدو اوتا سو گواہان سے شہیدے نے دو گواہان دو گواہان سڑی مر رجالکم دسوستاں سنا نوار قتالبا دے کہ سب سبیہ لگا مر رجالکم شاهد با مسلمان وی بالغ بئی اصل بئی والا دا درې ور افاده دا کوم ځای نه فهميږي کوم ځای نه نار قمنا نا سر بي نار رجال قمنا چې رجولینو رجول ماشوم ته نه وي نمالم بلوغ زه وي او بل دا چې رجالکم خربي کدا غبي مرئی وي ولی چې چې مريش نه کم شو بل مسلمان دی بریک ها دا پګران الکه شاهد ببالغ بي وایا ناري نباوي بالغ بوي مسلمان بي شابه سي ناپاکه ضروري شدي لم ناپا الا لم يكن رجولين كثرتن شاهيدين رجولين سري نو نپر رجولين يو يو خذدي بي يو سري دي بي د احغوا حننا تربونا چتا سه من شهادات گواهاننا ناغب سي اغاب عدلي كغير عدل عدل بيت مرزيم من الشهداء بسي عدل بيت اداه ولي انت وتعدد النساء لاجل انت هذا زمانا يقول لك يا الله باقول ها انت ذلل ددي وجنا تشيرهبوشي يا دان هما فيجي كانت تشته احداهما ليبيدت ادوارنا نو پتو زکره میا دهانی بو کی احداهما یو دیدوارونه چې زاکره بي ویلا ان اخرى ناسی بي ویتا یو زاکره بي بيته مسلوت یاده او بل ناسیته نو یو ساله وروګه د کالجه نو کالجو یو مرشد ته ویډیو پی او دبنه یو مرشد نه کته ویډیو به ادا خو په خوا کتابت نو اوسو کتابچتا وی کیتابه نو لیکل بو کینه کومه تهیادی نه هغه ته وی وی کی دی شې چې هر کلمه تل رخصی مې دا له کله زمنه متین شه بو نه شه په تا سره دا لیکه به ما نه لیکل مې یریږي یز لیکل چې کی نو به نه کومه غنده کم دی دی مکه شری دی او انکار باندې کوي کبا ہاں یا د تحمل شاهده اداه شاهده قضې سره تحمل د شاهده په وخت مواملي کیږي د ادا او علاقه د تحمل کې فرق دی چې ورسره دغه ته د استاد تراشه او ته شوی دابل تاسو په مخ کې نه کاټل زرو په دې چې کم دی نه سده د لستولي کالید سرو درو مثلا تاسو کله په گواښونه د تحمل دیو او که به د قضه او د قانون په ماي ما چې کوم دې محرستا پنځه ټولې ویني دا غوي او تویل اس په دې دي نو کاه حنجوس قاضي ته بوزينه دي ته دا د شهادت په وخت معاملې کې او ادا د شهادت عند القاضي مېر وړ پدی کې قومه بندې کې پدی کې دا سر سپین کړي دي یو مسلمانا خو پدی کې بن شونه را هدایم چلا وی نا ګوران میاں ته تاسو مثله ګراندي او طالبان ته خدا نه دي ګراندي خپلې دی رسانې دیمو دی خدا پرې دی کنجونې کوي او کدا په مونږم نظر شي نو بیا خو په مونږ جړا کار را کړه چې کدا په مونږم دا مثلي نظر شي نو بیا خو را خبر وي تا جنازنه کیږي که یې وته وی جنازنه کیږي ځکه کله کیږي چې سړی جن دیږي <laughs> <laughs> او تاسو چې کم دی نو کېکه مسلمانانه کېږي اي مسلمانانو انت تبوه چې تاسو لیکه دا حق سږيرا کا لګ دی او کبیران سغیرن در کوټې دي او کبیرن کغټي یې نلږ دیو کډیر دی الہ جل تخبین نتی پوری او الله په کوچه ذالکا دا کتابتو شهادت مت محمد صلی الله علیه یو کتابتو بل شهادت هو ا ستو ا دین صاحب خبر د پنج د خره یوشوا وا اقو محکم دی لشهادت اقامت شهادت دا پر دې اقامت شهادت چاته جاتو کمی په پګن او ادنا او دې قریب دې اقربو دې الله ترتابو چتا شب شک نه کوي په اندازه د حقي او پنيټه د حق دې دې کې په قدر حق او با اجل حق مگر یو خبر الله پا کوئی الا ان تكون تكون کی زمير معاملات راجې هغه ذات ته د عین تم کې مداینه پرتاب کنا الا ان او دا معاملات تجارتن حاضرتن او تجارتو حاضر لاس پلاس لاس پلاس تدیرونها تأمیزونها چتاسو لاس پلاس اروے ار را روے و قبس کروے ویجی بجنکم پخفل ما بین کی نو پلیس علیکم جنافن لشتر پتاسو گناہ اللہ تبتبوها او قدر اکم گواہان قائم کی بای عوشرا نم خدا تدا مصطحب مسرد پرزمرا و اشیدو او تاسو گواہان قائم کی اذا تبايات عمر کله چې بل باندې خر سوال وغشتل کوي اولایو دوار را ک ان الله پاک دې کاته به شهید ته وی چې د گواہی م م پهډا وا او دا قرانګي چې کب دې نو کاتب ته وی چې ان کار م کوا نو طرف تذرر رسانی و ته جاهز ده ها ودا یودوار را ودا یودوار رو السلام علیکم السلام مجلسی سلام ضرورت کاتب تا منشیتا چې خپل ای قلمم پر لړوا او دوا ته مخفل روانا او کاغذ مخفل روانا او تحصیل تم را شو لیکلم مال اوکه نو خیر یوسلینا کنه دا په یوه نرماته وی وی دا یو مونیش وی زرا اقلی موی به پادشاه وملک دم وا چون دم نه ورواجه یره یو استاد دې دا غره داسو ویو سخت تم را کنه سخت ممر استاد یو تاویزم را متعز میم بل او کناغه بوینه ما با خشه مسکو اخر که موته نهره بابا فخر نه دي چې وعدم دل اوک زکه چې ما ته غب مطلب نه ما یو خبر ده چې وعدم دل اوک تر عزيز وګوره د هغه قلم انتقل علماء خوانه مخبل ورو تحصیل ته چې کم دي کم کوي لکه ناغموله غو اوره شماله کتابه ته نگور زرب نشی رسول کاتب ته شهید تا دار بارا خبری او این گورا دا غلام اولی کلی دی پوکر های کرامو ٹک دا جو صلی کتابت تا پاربوزی شاہدی دا پاربوزی نو کدی دا دی لاری دا خرچی پیسی دا صواحر بحق نوادی بلکل دی حق بجانب دی اگر دا که یو خوابی اللہ خبر رکن او پیگی اوکد دا دقی وزی ندی شعادت حرام دی دا خو ګورو مسله نه سره کنه مئین ته دا او کتا سدا سر کنه نو پاین نحو پوسو قن دا نا فرمانی دیکوم مولعقن بكم دا پاسټوب دی چې به واستری پتا سو پوري واتقوا الله دغدا نه یریګه او یو عل الله او الله تاسو ته خی احکام د او الله یو ایشان علیم الله په هر شی علیم دی و این كنتو سفرین او کچا تبعت تاسو په سفر او مرګ څه نو په هزر کې غاڼه شته نو دا ته د سفر دی ځکه چې سمانه په هزر کې نن سړي غاڼه نشکوري کګورشي ولې نبی الله سلام په هزر کې غاڼه کړې د خپل زغره مبارک هي څنګه دی وا دا يهودي سره چکم دی پيګي په اورب شو کې کې هو درې وانه معلومه شو چې په هزر کې مروازه کنه دا د سفر کې د دې د پاره دي چې په تا کې کاتب نه پیدا کیږي علې په پنځه دقه نو په سفر کې مجاز ده وايي ان کنتم علی سفرین یعنی په سفرین او لم تجدو کاتبًا تا انتا سنذیا منت سو به یلکن کی نو پری هام مقبوزتون مقبوده لوی بغاڼی رضا کې قبض او دی کنه دی چې قبض, و شرط لزوم دے کا قبض نو دارح لازم دی ارحان بکل اللہ جمیگی او چکل قبضوشی نیچہ قبض گورا چدے مرتحن دراہن نامرخون قبض کلی نینو لازم اندہا او تو تاری براندرین مقید کتاب الرحان دے نو گرام کار دے جی کتاب الرحان دے نو دے کے راہن ام اسم پائل دا بل تگانا ورکون کے مرتحن سمان دا بل نگانا غشتن کے نو راہن چدے دا مجیون دے مرتحن دائن دے او دا مرخونا ملک درا هندي او دا مرتہکن سره به پرتی پقاص دی دا معاملہ ده نو پښی انو دا په کتاب الرحان چویو نه تکنه او نو پروس کاند نه بوب نه اچته کې کتاب الرحان ختم کړل زم نه اچته په دې کې درې نل تی چاب لگاوه دا په سنگر کې شوی شي راز ا بوی هغه قبض کړی شوی نه په ان بس الله پاکیا کچتا امین او ګر توبہ وکم باغن باځستان باز سو باغا سمنا ها بغیر د شهادت نه بغیر د کیتابت نه بی دره حل نه نو خالص امانت نشو او سمانت په دقه اعتبار شو کنه چې نه په کیتابشت کی نه په شهادتشت نه په رحانشت نه ځکه امانت تی ورنه کوي نو سمکار دی اوسم قرض دی او کنه نه په ان امنا ک امینو ګر بعدكم بازو استاسنا بغیر د کتابیت به د شهادت به در حنا ذکر تا امانت دی د باز نور بازوله پس یو عبد الذی تمنا نو ادا دی کی هغه سړی او تمنا چ دی امین کردوول شی دی امانتو هغه خپل امانتو یعنی دینه کو لیکن دین تا امانت په دغه وجه شو چې نه پکی کتابشتان نه پکی شهادتشت او نه پکی نه پکی غانشتا او ولیت تقلا او د خدای د نو یریږي خیانت کې او په انکار کې او رب ب چ د پرولګار دی او ی خبره کوي ولا تک تمه شهاد ده تااسمه پټه کو شهادت م پټهئ اومن یاقه او چا چاه شاادت پټ کو پری کې شاد د د په مک وا او شو د پټ کو په نه آسیمون تا سره شان آسمون دا دی د ظیر شان دی آسیمونګونګا د قلب حوزت د د ننس په زلتتهولی شو ولی کیتمان پیللو قلب نهدي دی او نار چې دیره هیڅ کټولاندونه نه نوري دې کنه والله به ما تعملونه علیم الله است سبحانه باندې علیم دی تل هغه جهل ل لله اثبات توحید د مسئلے چونګه د صورت نو اثبات توحید چا هم ده لله خاصه الله ده پانه دی دا مستيف د شو کنه آیات قرسې کی لام ملک للہ مملوک تدا خدای د پاره ما اغه مخلوقه فسموات اج موجود د دامی وي پاسمان نو کی و ما فی الارض ټکتا و او دا اثبات توحید د مسالی په بل علمامه شو و ان تبدو او که چرته تاسو ښکارکه ما فی انفسکم اګه چستا سو په نفسونو کې دي او تخپوه یا تاسو پټ کې تاسو په دې کې او په دې زونو کې ما فی انفسکم ما فی قلوبکم او تخوه یا پټکې خارې کې یا پټکې حسابکم الله به حساب کې د تاسو لپاره باندې الله به حساب ماسودره ګtale نو ار کها نو ترجمه وکا نو فیغفیرو دا بیان د محاسبې د قبل دی همدا قضیه بیان دا نه په یخپیرو الله به بخ کې د من شاعته تییا چې رادن شو هلته به بخنوو کې او یو ق الله به اذابر کې من ش و دا اوله کلی شقدریر الته په ا باندې کامل قدرت لون ک دی نوکه چا د بخن کی په دیم قدرچ ته اوکسته عذابور کي په د قدرش ته دا یاد چ کمناادی شو طریبانو خې کر کوئ نو صحابه کرام ووي چې یا را زموږ په دز لې وصفپسی را ځي وست فکر کا واخ ها خبر دی زیات الگ دی ادار شابه ادار ته ګورې لګ په فکر کوي نویچ درنو پدې ځل کې وصفتی او حدیث کې راغلی دی چې مواصفته خدای پاک سړی نه نیسی کنا رو فی ان امتی محدثت به انفسها چې دغه پدې ځل کې وصفسی کوم راضی او حدیث نه پس کوم راضی نو پدې حدیث نه پسو پدې وصفه باندې ګورنیښتا پېکه کنا نو اوس پته څه کوي نو دې ځکه صحابه کرام را لې وی رسول الله زمونږه څومې د چا میاپ بشوې دې آیا په زمونږه اومیت پرې نه دو نو معلومه شو چې دې دی ځکه د ما و انتم دوما فأن شکم او توخ فو یو حسبکم بالذی په امور وغیری اختیاری وباندې ور حمل کړه کنا ها دې په امور وغیری اختیاری او الحمل کن. تبي فکر کو ها ددکه ګوره خب فکر کوو ګوره وې چې عمر د غیر اختیاری باندې خدای نشي نو د کامیابیږي په توکو تو راخه د رسول الله په اون د باندې وې دی ایا په زمونږه د سر نټول ما مل ختم کلا وې ولې غیر اختیاری زمون په دې شینت کې رازي رازي دام رازي چې خدای پاک نه مخلوق پیدا کنو خدای چا پیدا کو نه مونږ په تکلم نکو نو پدېم خدای پاک نیول کوي پخکارو پپټ نیول کوي دا خو یستو کوم نشي کامیابې دي ان الله و تعالي دې تاسو مو خدای په حکم کې چون چرامه کوي خدای چې سویدې دې تاسو وایي سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا ويليك المصفير یا الله دعوه شهاده کرامو شروع کړې دا حديث مبارک زبایانو مږي او به سمه نا واتوانا غفران کرا رب بناوی لیک المسویر سمه نا واتوانا غفران کرا رب بناوی لیک المسویر نبی سلام امه او صحابم به دې آیات مبارک راغې لا یوکلفو الله نفسا الا وسها الله تکلیف او نفس نه ورګي مگر پهقدر د طاقت ته غې نو دا وسوسه د طاقت نبردا ک په طاقت کې د نن ادا بردا جو وین تو ضوماتي ان پرش کوم او تخپوه دے دے کہ مراد اموري اختیاری دي کہ غیر اختیاری مراد دي دی. نو ده تنسخه وے دا نسخدا نا دا نسخنا دا خبر کہ نسخنه چراتلي بالله ما فی سماوات و ما فی الارض وین تو ضوماتي ان پرش کوم او تخپوه او حساب کوم به الله بعض والد ته تفصیل نکړتي چې دا نسخدا خبر ده خدای کہ نسخه چراتلي شي نجی ان تسحبه کرام سوې پوهام کو چې دا بغیر اختیاري نه لا یوکلپ الله نفس ان لږه صحه دین دا معلومه شو چې دا خدای محاسبه کوي نو محاسبې کووري اختیاري وکي چا دا نفس ته برداشت الله دي بغیر اختیاري نه دا شو دا بیان دما قبل شو دې آیاتو چې دا